Настя з Анною коло печі. Вона відсипала собі також вареників і сідає на припічку, обернена до столу плечима. «Ну, кумо, помагай і ти». Анна глядить до вікна. «Господи, яка там шаругає. Коли б тільки наші десь дороги не збилися?» Настя. «Не бійся, їм не першина». Анна. «Не знаю, але мені так чогось лячно...» Так чогось сумно, як коли б якесь велике нещастя наді мною зависло. Настя. Та я то не Боговиджу. Цілий день, як сама не своя, ходиш. Та й уже сама собі міркую, чого би тобі журитися? Живеш, як у Бога за дверима. Анна. Я? Настя. Чоловіка маєш доброго, тихого, роботящого, що трохи не молиться на тебе. Анна зітхає. Та що то з того? Настя тихіше. «Ага, а ти про те, що дітей не маєш? Не бійся, Бог ласкав, будуть іще!» Анна махає рукою. «Ей, я не про те!» «Настя, а про що ж? Чого тобі ще треба?» «Що брати тебе на посагу скривдили? Тьфу, наплюйте на їх посаг, їм твоя кривда боком вилізе!» Анна кидається, мов ужалена. «Йой, кумо, та хіба я про посаг? І пощо ви мені згадуєте моїх братів?» адже знаєте, що вони мої найтяжчі вороги. Настя. Знаю небого, знаю. Наслухалась я про твоє керваве дивування. Анна живо. Що? Про моє дивування? Що ви про нього знаєте? Настя добродушно. Все знаю, небого моя, все знаю. Як тебе брати побивали, за наймичку мали, між людей не пускали і в кінці за найми та замуж випхали, ще й на посагу покривдили. Ой, та чи тільки то те? «Анна». «Як то? Ще більше щось знаєте?» Настя сміється. «Та ти, куму, мене не бійся. Кажу тобі, що знаю все. Хоч то від нас не близька сторона, аж у другім повіті, а братів твоїх я й на очі не бачила». «Анна». «А відки ж ви все те знаєте?» Настя сміється. «Через сороки ворони, Любонько, були вже такі люди, що мені доповіли. Навіть бись ніколи не вгадала, хто». «Анна». «Певне, сте десь якусь мою посестру на ярмарку бачили?» Настя. «Ой, кумонько! Чи то я так на тих ярмарках часто буваю?» «Ні, таки до моєї хати сама звістка прийшла. Та й то не коли, а вчора!» Анна. «Ну то я вже ніяк не вгадаю, хто то міг бути?» Парубки і дівчата встають від їди. «Спасибі вам, тітко Анно, і вам, тітко Насте, за вечерю!» Перший парубок. Господи, Тобі слава, що вся душа напхала, Настя б'є його стиркою. Іди, іди, ти не господарська дитина. Дівчата, ну, пора й нам додому, а то позамітає дорогу, то не докопаємося вулицею. Другий парубок, не бійтеся, мої ластівочки, нас тут хлопців досить. Кожний по дві вас на плечі візьме, та й додому занесе. Перша дівчина, ова, які мені силачі! Ще подвигаєтеся та болячки постручуєте. Збираються, забирають куделі та пряжу і виходять. «Ну, добраніч вам!» Цілуються з Анною, вона світить їм сліпкою до сіний. «Анна, добраніч, дівчата, добраніч!» «Та приходіть і завтра, будьте ласкаві!» Зачиняє за ними двері. Ява друга. Анна і Настя. Настя. «Та було хіба і мені йти?» Анна спрятує зо стола. «Ой, посидьте ще троха. У вас хата не сама, а як ваш чоловік буде їхати, то й так попри нашу хату, то почуєте, а мені веселіше буде ждати». Настя помагає прятати. «Та воно-то так, а все-таки хата рук потребує». «Ну та вже для тебе все зроблю», зупиняється серед хати перед Анною з мискою в руках. «Ну, а ти не цікава, від кого я дізналася про твоє дівування?» Анна. «Та що мені? Я не вдатна загадки розгадувати?» Настя лукаво. «А твоє серце нічого тобі не говорить?» Анна. «Серце? А вам що таке? Що воно мені має говорити?» Настя. «Ага, а на лиці мінишся? Бліднеш, то знов червонієш? Ну, ну, не лякайся. Я знаю все від нього самого». Анна. «Схаменіться, що ви говорите? Від якого нього?» Настя. «Від Михайла. А від кого ж би?» «Анна. Від якого Михайла?» «Настя. Ей, кумо, та не прикидайся, що нічого не розумієш. Адже ми обі не діти».